Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan e, saya hormati hadirin hadirat yang saya hormati. Ini buah yang saya mau tanyakan adalah e, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa bahwa e, fajda ja'alhum hala yastahriruna wa itu Kemudian kami kan kadang berdoa minta panjang umur, Buya. Agar kami bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak, Buya. Kemudian itu kaitannya bagaimana, Buya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaha ajalhum, falayastakhiruna sa'ata walayastaghimun sama ayat lain fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna saata ayat yang ketiga adalah ini ada dua fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna Kalau sudah datang tempo ajal maka tidak ada satupun yang bisa menunda. Tidak akan bisa menunda. Hari matimu hari itu hari itu. Tidak akan bisa. Lalu apa artinya doa? Doa secara hakikat tidak akan merubah Takdir. Agar tapi harus fahami doa itu bagian daripada takdirmu. Jadi kalau kita membaca takdir, jangan sok seperti orang yang tahu takdir. Ya, karena kamu banyak doa itu berarti tanda kalau umurmu panjang, begitulah ceritanya. Ya, enggak mau doa itu, doa itu mati cepetan, gitu, gitu. Jadi, jadi, jangan sok tahu tentang masa matiku kapan, tidak. Jadi doa itu bagian daripada tak. Usahamu tidak akan merubah Ketentuanku ya seperti itu. akan tapi usahamu itu bagian daripada takdir Allah. Maka kita berusaha, kenapa kita berdoa? Bukankah sudah ditentukan oleh Allah? Kenapa silaturahmi memperanjang umur dan sebagainya? Apakah benar dengan silaturahmi lalu umur saya panjang dan sebagainya? Kan sudah ditentukan matiku tanggal ini jam ini. Siapa yang ngasih tahu kalau inti mati hari itu? Ayo. ini tandanya, makanya dengan kita bersilaturahmi umur panjang. Maksudnya apa? Ini silaturahmi berdoa bagian daripada takdir. yang menghinyangkan kita adalah siapa? Al? Yakin yang menjadikan kita kenyang adalah Al? Allah Jam 9 nanti Jam 9 nanti di dicatat di lohmahfud bahasanya anda bakal kenyang Ya? Okay. Mestinya, rumusnya adalah makan, tidak makan saya harus kenyang Coba Kemudian apa? Saya akan cari makan Beli di depan apakah nanti berhujar kenapa kamu harus hari makan, bukankah nanti bakal kenyang siapa yang ngasih tahu jam 9 kenyang karena anda tidak tahu apakah jam 9 kenyang atau tidak kenyang, anda mengikuti diri anda sendiri karena lapar, mengambil na nasi setelah mengambil nasi, baru ken kenyang jadi kenyangmu itu sudah diketahui Allah dari dulu kalau kamu bakal kenyang jam 9 jadi mengambil nasimu itu bagian daripada Allah, usahamu yang tidak usaha. ya, usaha, Pak. oh berarti jam 9 nya itu bagian lapar ya makanya doa itu hakikatnya tidak merubahkan tapi doa itu bagian dari takdir dan doa itu adalah usaha batin seperti hanya usaha lahir hanya urusan akhirat saja orang yang urusan takdir ini bahasanya ngedengit tapi urusan dunia waduh percaya betul dengan ketentuan buktinya apa? jam 4 pagi sudah siap-siap mau kerja enggak pernah ada ngomong kalau memang jatahku kaya biarpun saya nongkrong di rumah, kan pasti ada orang ngirim duit ada-ada gitu? Tidak ada, ribuan orang itu setiap pagi di Cikarang sana, di Kediri sana yang oh, berbondong-bondong kerja itu naik sepeda Ribuan orang, lihat Setiap pagi Nah ya, kok segitu banyak orang kok tidak pernah Kalau memang saya bakal dapat duit, pasti dapat duit Tidak ada ngomong gitu. Tapi giliran urusan surga sama akhirat kok Ya kalau memang saya jatahnya alis surga, ya biarpun saya begini kan juga alis surga Gini. Jadi doamu bagian dari daripada takdir sebab apa kita tidak tahu bungkasan kita di mana jadi rentekkan ketentuan Allah karena kamu berdoa, jadi misalnya Pak, 2017 kamu jadi orang kaya raya yang ahli surga amin nah, ahli surganya penting, betul kaya raya kok masih diem ya, kalau mau tapi kalian kaya surga harus mau kemudian dalam perjalanan mulia kamu punya impian, punya cita-cita saya harus usaha daftar kerja punya modal, kembangkan dan sebagainya eh, cerita terus. setiap malam doa minta doa dari kiai dan sebagainya eh, menjadilah orang kaya artinya kaya itu sudah ditentukan oleh Allah kamu bakalkan kaya tapi dalam menuju kekayaan itu kamu punya sejarah dan itu juga ketentuan dari Allah maka engkau ditakdirkan oleh Allah kullun yasarul ima kulikolah semua ini dalam hadis riwayat Muhammad, semua akan dimudahkan sesuai dengan tujuannya nanti. Kalau orang ahli surga lihat, memang ketentuan sudah ditentukan oleh Allah, Allah si fulan, kalian semua adalah ahli surga. Amin. Nah, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Tidak boleh lalu mengatakan, "Oh, kalau memang saya jatuh ahli surga, biarpun saya maksiat tetap ahli surga." Loh, siapa yang bilang ente ahli surga? Ente tahu Allah ahli surga? Enggak. Lah karena ente tidak tahu ahli surga gimana? Ya, saya ingin jadi ahli surga pengen kan? pengen ya sudah kalau titik jalannya di surga, kamu nyampe surga biarpun masalah surga sudah diketahui oleh Allah si fulan yang ahli neraka di neraka ini orang yang jauh dari neraka-neraka dia makanya dia pun mana ya tetap ahli neraka ya makanya dimudahkan untuk ngerampok, gampang zina, gampang oh, menyakiti saudaranya, gampang dolim sana, oh gampang maka tempatnya di di neraka jadi yang tidak boleh kita sok tahu tentang takdir Tentang ketentuan akhir kita Bahkan kita tidak boleh sok tahu di esok hari Tapi semua adalah dalam rencana kita Ada rencana Dan Allah yang menghendaki Maka rencana kita sesuai dengan kehendak Allah terwujud Rencana kita tidak sesuai kehendak Allah Banyak Dan itu tidak terwujud Jadi doa kita adalah bagian daripada ketentuan Allah Maka karena Allah menjadi menginginkan engkau panjang umur Rizki mulianya Maka Allah pun menggiring Engkau sampai ke sana Buktinya apa? Setiap malam doa Setiap malam doa Kemudian usaha Ketemu orang-orang baik Sampai menjadi orang kaya di surga Yang satu ini nasib Doa enggak Usaha enggak ya, Memang jatahnya adalah di Di kehakiran dan di kehinaan Ngaji juga enggak nah, Ini Jadi doa itu pada hakikatnya tidak merubah Pada hakikatnya Akan, akan tapi doa itu rentetan dari usaha Usah, seperti orang mau makan, kalau pengen kenyang harus ambil, ambil nasi berjalan, ambil nasi, ambil piring dan sebagainya. Apakah mengambil piring itu mengenyangkan? Tidak. Ambil piring dulu menuju makanan, setelah itu makan. Apakah jaminan yang sudah ambil nasi kenyang? Oh tidak, makan ikannya dulu kena duri, engkau jadi makan masuk rumah sakit. Tak biasa kita saya pastikan saya pasti kenyang, tak biasa. Berarti itu hanya usaha saja. Baik. Ada pun masalah doa sudah pernah kita jabarkan di dalam satu agar doa dikabul dan kita bagaimana perasaan baik kita kepada Allah di saat berdoa ini ada dalam satu CD yang sudah beredar bagaimana agar doa dikabul menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ini adalah masalah doa dan takdir